أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون السلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ولائك علی ہدن ربہم و اولائک هم المفلحون سورۃ البقرہ مدنی سورۃ د ہے سورۃ البقرہ مدنی سورۃ د ہے یان د ہجرت نا مخ مخ کے زندګۍ یا کې دور د نبی علی سلام کې نازل شوه د منګا د او کې او د درس په شروع کې منګا خبره کړې و چې منګا د هر صورت په شروع کې پینځه خبره کوم یو خبره منګا د هر صورت باره کې دا کوم چې دا سورته په کوم دور کې نازل شوه زکه د نبی علی سلام زندګۍ په دوو د وروو باندې تقسیم ده یو دور د نبی د هجرت نه مخکې او د زیندګی او یو دور د نبیل اسلام د زیندګ ا هغه د هجرت نه وروسته او چې کله مدننی تهلاړو دغه هجرت نه مخکې دور کې چېکن صورتتونونه نازل شوي دي د صورتتونو تویل کېږ مککی صورتونه او د هجرت نه وروسته دور چ کله نبی اسلام لاړو منتقل شو مدیې ته نو دور ک چې کوم سوراتونه چې مقام چه بهر ځای کی یا بهر ځای کې نازل شي وي خو په داغه دور کې د هجرت نو ورسته چې کرنه به رسول الله ته انتقال شو منتقل شو ال ته چې سونه نازل شي وي دی اغه سوراتونه په ویل کیږي مدنی سوراتونه تاسو قران مجیدونو کې دغه پاس ګره صورت البقره المدنیه ته دا سورۃ بقره ده مدنی سورۃ ده نو کوم خبر زموږ ذہن تر اغلا چې دا سورۃ نازل شوی د حجرت نو ورسته ده په هجرت نمخ کې نه نه نه نازل شوی او که د هجرت نمخ کې نازل شوی نو هغه طبيعه لکه سوره فاتحه وګورئ سوره الفاتحه المکیه ده سوره فاتحه دا چې مکی سورته ده یو خبر منګ دا کو اوله خبره چې دا سوره مدنی ده که مکی ده قبل دا سوره اسمان پکم ترتیب نازل شوی په څومبر نازل شوی ده او قران کریم کې په څومبر لګیدل لري دا به یو خبر منګ دویمه خبره مونږه کوو ربط د صورت شې د دې صورت د مخ کی صورت سره څه کړهیده ربط چی شې ده ولی د صورت د تیر صورت پس لګولې ده دریمه خبره مونږه کوو امتیازات د صورت چا حكومه خبرې دي چې دا صورت د نورو د نورو صورتونو نه ممتاز کړي خاص کړي اينه حکومت نوکتي دي خبرې دي چې خبرو یا پاغه نوکتوسره دغه صورت چوکم صورت ویل کیږي د نور صورتون نه خاص په نور صورتون کې خبره نشته دته ویل کیږي امتیازات د صورت د درې خبرې شوي چلوره خبره مونږ کوو د هر صورت بارکه مقصد د صورت چې د هر صورت یو مقصد دی ځان لا چې مقصد دغه صورت نازل شوه دی اغه اصل داوا دغه صورت ده مدمنګه او څلور مخه پی... پینځمه خبره مونږ د هر صورت باره کې کوو تقسیم د صورت چې دا صورت په څو برخو کې تقسیم شوې رې نو مونږه د سورې بکره چې نن منگا شروع کوو د 12 کې مونږه پینځه خبره کوو نه ننني سبق کې او دا علم د خزانه دا ځان خزان یو د هر صورت باره کې مهم تاسو مخکنه د صورت خاقه جوړ شي چې په دې صورت کې مونږه دا خبره بلولو ان شاء او د دې سورۃ دغه دغه مقصد او داوی ده ټولنه اوله خبره د دې سورۃ باره کې چې دا سورۃ مدنی سورۃ ده اولی که ځان سره چې دا سورۃ مدخایو د نوې مرګري اټکی کیږي باځې ملګری هغه اټ دیونه کینیو باځې ملګری کینیو هغه نوی دي نو اوله ولکه بخیر گزارا وسره کو خروست بیا موږ بخپله اصول درس اصول له زبان برابر وو ځکه بغیر د اصول هر یو شی بیا ګډوډي م موږ چې موږ درس غټ وټ شي اصولداري چې موږ به با... یو وخت موږ په ټایم کې نو درس لا نو ټایم لحاظو شی ټول مرګري ټایم لحاظو کې بل اصولداري چې هر کس چې درس کوي نو باید د یو هلکی په شکل کې کی کینی هلکی هر څا سره خپل کولر مجيدي ریډونونه ځانته پیدا کی بازار کې ملويږي د پلاستیک ریډونونه وی ه انته پیدا ک هغ کورا موجید کې د ځان سره ریزټر کېدي او ریزټر کې یا کتاب چک کې ځان سره لیکل کي دغ صورتت باره کې خبرې به نه کو من ک جېي وټ به نه من کې نه دې شاری به من ک ن کې دا په دیې بااسونه مونږه تفسیری کړي دي خو لکه څنګه چ او کلاس ک کنی او د استستازه خبره لکې اخلی نوټهغا شان به ک او او او لیکل به خپل بیا او بل خبره مهمه دا دا چې کله دا درس من خلاص کو نو اخره کې باز خلک د لا او تری چې به ډایرک درس نه ځنو واسي نو دا خلک هم ملت ماته ټول ښکاری او دا ټولز نوټ کومه ما ماره ټول خلک ښکاری او زینټ کومه نو درس نه څنګه چې ختم شون درس نه به فورن وزینا درس نه به فورن وزینا او اخره کې موږ تکرار کیږي موندغه دا سبق چې کوم وی وغو غا و نو د دې لپاره تاسو کینې وغا سبق چوړې زده کئ نو غا سبق تکرار واورې بیا نو بازي بازي ملګرو منه بزغا کوم چې پلانکې ته وې پلانکې ته وې نو به دا نو دا ټول یو څه آداب دی. نو اوله خبر موږ د دې باره کې کوو چې دا صورت مدني صورت ده نو زمون ځنګ ځیل کې کوم خبر راغله چې زمونځين کې دا خبره واټومټک راشي چې دا صورت د هجرت نا ورسره دینګه کې نازل شوه ده دا هغه ټایم کې دا صورت نازل شوه ده چې په دی ټایم کې نبی استم کوم ځای کې وو اڅتوب نه د پیغمبر استم کوم ځای کې وو مدینه کې وو او کله چې مونږ ووي چې دا صورت مکی ده نو مونږ وڅېو چې هغه ټایم د پیغمبر علي سلام استوب نه کوم ځای کې وو مکه کې وو نو دا صورت مدني صورت ده د مدنی او د مکی سوراتو فرق من ویلی کو دا نو ملګرو د پاره د خبرې چې د مدنی او د مکی سوراتو فرق من ویلی کو زکه فرق من کو چې مدنی سوراتو کې احکام دي احکام مطلب د موز مسلې دی د jihad مسلې دی د هجرت مسلې دی پکې د د حج مسلې دی پکې د نور د ورځې مسلې دی پکې زکات مسلې دی دي دا ټول مس دا ټول مثالې په کوم صورتونو کې دي مدني صورتونو کې دي لکه دا سوره بکهرمون شروک په دې کې اوس اکثره احکام بیانږي او مکی صورتونو کې دی کې عقيده بیانږي ها ایمان بیانږي البته احکام نه بیانځي کا ګوره کې موږ فرض نو وو نه فرض و نه جهاد فرض و نه هجرت فرض و یت څېم فرض نه وو موږ چې هغه د یال فدالسم کلمنه فرښه وره د نبوته چکه نبی اسلام مدینه نتلو دغې یو څو دمخه د آموز شو بیا ورپسې د نور شوی نه فرښو شو. ورور ورور په نمبر نمبر سره نو په مکه کې دیار لاس صرف د ایمان بیان شوی ده ها ها سورتونه الله نازل کړي دي چې په هغه صرف د ایمان خبری وي زکه او اصل شیخو ایمان ده کنه اوس ایمان صحیح نوي دی انسان هغه د منځونه کوي کنه هغه د حجونه کوي د جهادونه کوي د هجرتونه کوي هغه قبول ندی او دا, دا قرآن آیتونه پدیمانه پیغمبر اسلام ته وی ک تا شرک وکړو تام نه بخمه ول اس پیغمبران ذکر کی په صورت انعام کې او اخر کې وی دا ول اس وړ پیغمبرانو شرک کړي وې عقیده خراب وې ټټول مینه بخل د پیغمبرانو مبارک دا قانون دی زمونږ استاد مبارک خوبه خام خا دین نو اصل شی ایمان دی و کيده ده قرآن ډیر زیات زور ور په ایمان باندې ایمان مفصل بیان کړي د واضحه بیان کړي دي او باقی احکام دي د موز مسلې روجي زکات جهاد فرض د ټولو مسلې چې دي دا بیا په احادیثو کې تشریحات دي په قران کې صرف اغه بنیادي اصول بیان کړی دي نور تشریحات بیا په احادیثو کې دي طریقې بیا په احادیثو کې دي نو سوره تبکاره مدنی سوره ده نزولاً وقت ایم نمبر ده ونه دا کړو خاصه سوره بقره مدنی سوره دا د بیج دی بار بار زی مدنی سوره د نزولن د اسمانه دا سوره را لګل شوې ده په و اټی ایم نمبر باندې و اتیا بر د صورت نه مخکې شپ اتیا صورت نه نظل شوی دی او دا صورت چې د په و تیم نمبرمانې د سمان نه نظل شوی دی پس د صورت متفیف نه نل شوی دی مت په پا دیشامسی پا پاار کې په نوویسی پاره کې دغاالبان کو دغ اخ س پاو کې دی یو صورت دی دا پس د صورت متفیف نه نظل شوی دی قران کریم کې په دویم نمبر باندې ده پس د سورته فاتحه نه لګیدلې ده ورو ده خبرې بدی که ځان سره خام دا اوله د پنځو خبرو کې دا اوله خبره ده سورته بقره مدنی سورته ده نزولن وقت ایام نمبر ده پس د سورته متففین نه نازل شوې ده او قران کریم کې دویم نمبر ده پس د سورته فاتحه نه لګیدلې ده اول خبره دویمه خبره وسو دي کئ ربط د صورت دویمه خبره د ربط د صورت ربط د د صورت د بقره دینه مخک شپغات یا صورتونه نازل شېوي دي نو بقار د چا صورت په شپغات ایم نمبر مانه لیکن قران کریم کې دا سورته په 2 نمبر راوړی دي د دې څو او بل د سورته فاتحه په سی وره د سورته فاتحه په سی شو آل عمران لگے دلې شو نسال لگے دلې شو د هغه کې بن اسرائيل لگے دلې نمونه دي کهف نو انعام نو د سورې بقرې خاص ولي سورته فاتحه په سی راوړه نو دې ته رب د سورته اغه تو وجوهات مونږ بیانو یو وجداده و علیکم السلام یو وجداده چمخ کی صورت کی صورت بکرہ کے پر صورت فاتحہ کے کی آول کیوئی چی الحمدللہ دخدہ توب طول صفتنا خاص اللہ لدی دعویت طول صفتنا خاص اللہ لدی نوپدی صورت کی آیت نمبر یو سلو دریش پہ تکے دعویٰ ذکرکی چی الہ کم الہ واحد إله ستاسو یو إله ده نور الاله نشته رې مخک صورت کې صورت الفاتحه کې ویلي چې الحمدلله به خدای توپ ټول صفاتونه د اولوہیه توپ ټول خاص الاله دي بل چا نه نشته نو په دې صورت کې صورت البقره کې یو سلو دریش پته نمبر آیه کې یو سلو دریش تم نمبر آیت کې دعوی زکر کڑا چه و الہ کم واحد حاجت روہ ستاسو حاجت روہ یو دے الہ ستاسو الہ یو دے بل الہ نیشترے انہا دا علویت دا صفتون لائق بل نیشترے دلتے خلند ہوئے لکنہ آلتے پہ تفصیل کرے دے زکی دا سور بکرہ دا سورت فاتحی پسے و لگاولو دا یو وجوہ دویم وجوہ دو سولی کئے دویم ربط مخلوق صورت کې سورته فاتحه کې سورته کې ویلي چې رب العالمین پالون کې ده ټول مخلوقاتو مخلوق صورت کې ویلي چې رب العالمین پالون کې ده ټول مخلوقاتو نو په دې کې سورته سورت بقره کې دا غي تفصیل کوي چې څنګه پالون کې ده په دې کې دې وکړه کې تفصیل کوي داغه چې څنګه الله پالون کوي دا آیت نمبر 28 کې او یا يوحنا سو عبدو ربكم او خلکو عبادت او کې د خپل رب چغستا سو رب ده داغه عبادت کوي ولي او کوي چې تاسو پیدا کړي تاسو مشران پیدا کړي طبیعت تفصیل وضاحت شوی دا دوم ربته ځ دا د صورت بکاره وله ګولله د صورت فاتې پسې یو زلب واورئ مخکې صورتت ې صورتفاېه کې و ویللی چې ربعاین پالون کې د الله د ټولو مخلوقاتو نو پهې صورتت کی صورت بکه کې آیت نمبر ی شتتم کې د هغې وظحت کوي ی تفصیل کوي چا هغه پالون کې د رب دی نو عبادت داغه وک او بیا موږ کې وضاحت کوي چې زکه وکی چا غستاسو پیدا کوون کړي تاسو د مشرانو پیدا کوون کړي و غیره دریم ربات دریم وجه ولیکي موږ کې سورات صورت سورات الفاتحه کې ویلې چې الرحمن الرحیم موږ کې سورات کې سورات الفاتحه کې آیت نمبر 2 کې ویلې چې الرحمن الرحیم الله عام مهربانو والا ذات ده او خاص مهربانو والا ذات ده نو په دې صورت کې صورتة کې آیت نمبر 286 والا تر آیت نمبر 90 پورې در رحمانیت بیان کړي دي اور اور اوه اول ول کې نو وی دی خلقم دي خيز انس رسول کی خبره واخ کی صورت کې صورتة فاتحه کې وی دی چې الرحمن الرحیم آ مهربانه او خاص مهربانه دي نو په دې صورت با بقره کې آيات نمبر 29 والا تر آيات نمبر 90 پورې د الرحمن تفصيل دي د الرحمن بیان دي او بیا آيات نمبر 29 والا تر آيات نمبر 69 پورې بیا آيات نمبر 29 والا تر آيات نمبر 69 پورې د الرحیم بیان ده د الرحیم تفصیل ده ځکه چې سورته بکاره د سورته فاتحه پسې ولګوله مخکې کې سورته سورت فاتحه کې ویلې چې الرحمان الرحیم عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی نو په دې سورته بکره کې آیت نمبر 28 نا تر آیت نمبر 9 ډېر شپوره د تفصیل دی او د آیت نمبر 40 نا تر آیت نمبر 69 پورې د الرحیم تفصیل ده نمونه ده زکه صورت بقره ولغه ولا د سورته فاتحه پسې درې مواجام تلورم مواجام مخکې سورته کی صورت سورت بقره پس سورته فاتحه کیو ولې چمالیکی یوم الدین مالکته د ورځې د سزا او د جزا نو په دې سورته کی سورته بقره کی آیت نمبر اتسلوخ کې په دې سورته کی سورته بقره کی آیت نمبر 82 کہ دا غي وضاحت کی ج څنګه مالک دے چہ دسی مالک دے چلات ذی نفس عن نفس شیء ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصرون علا دسی مالک دے چنه یو نفس بل نفس فائدہ ورکول چې بد غورس کی نہ د چا سفارش قبل دی شي په زور چل نه په خلاص کی نہ د چا فیدیا قبل دی شي اونو څنګه چا امداد کولې شي ځکه اختیار په تول د الله ای ځکه سورته بکره ولغه ولاده سورته فاتحه پسې مخکې سورته کې سورته فاتحه کې وېلې چې مالک یوم الدین مالک ته د ورځې د سزا او د جزا په دې سورته کې سورته بکره کې آیت نمبر 87 کی تفصیل کوي وضاحت کوي د مالک یوم الدین چې څنګه مالک ده دسی مالک ده چې او نفس په بل نفس फायदा ويرن کی نبه یو نفس دبل نفس فارش کړی شي نبه یو نفس دبل نفس د پرفیدیا جرمانه به ویری کی ذات خلاص کی او نبه یو نفس دبل نفس امدادو کی د سي مالک دغه ټول اختیار به دا سرې زکه سورته بکره د سورته فاتحه پرسه ولا غولم په نیمه وجه ملح کی سورته کې سورت فاتحه کې ویل چې ایه کنا عبدو خاصه عبادت کو د بل چانه کو خاسته عبادت کو د بل چانه کوم نو پدی صورت کې ایت نمبر پدی صورت کې ایت نمبر یوشتم کې سورہ بقرہ کې آیت نمبر یوشتم کې امر کوي الله حکم کوي الله چیا ای ونا سو عبدو ربکم الذی خلقکم او خلقو زما عبادت او کوي تخبل رب عبادت او کوي بلڅو په عبادت کې وسر مشریکوي زکی اور پسې راوړو مکه صورت کې سورته فاتحه کې ویلې چ ای یا کناعبدو خاص تا عبادت کو د بل چانه کو نو په دې صورت کې سورته بقره کې آیت نمبر 20 کی تفصیل کوي وضاحت کوي د دې خبرې یعنی الله امر کوي چې زما عبادت وکه دبل بل چا مکو زکه سورته بقره د سورته فاتحه پیسې ولګوله شپغم وجا شپغم ربط مخک ضرورت کې صورت فاتحه کې ویلې چې ای یا کنستاین خاصتان امداد غواړو د بلچانه غواړو خاصتان امداد غواړو د بلچانه غواړو خاص تار کو کو. امداد کوو بلچوک در امد کوو نو په دې صورت کې سورته بقره کې آیات نمبر په صورت کې آیات نمبر 15 چالو اخ او آیات نمبر 25 کې هغه د امداد غختلو امر کړی الله منګو تاستا چې واستې عین وب صبر او سلام دوړې ته نو شه دي آيات نمبر 50 ویخه او آيات نمبر 1535 کې الله امر کړی چې استعانت زمانو وغوړی امداد زمانه وغوړی زکه سورته بکره ولګوله سورته فاتحه پسې مخکې سورته کې سورته فاتحه کې ویلې چيیا کنستاین خاص تا نمداد وغوړو د بل چانه نه وغوړو نو په دې سورته کې آيات نمبر پینځه سلويخ او آیت نمبر پینځه سلويخ او آیت نمبر 1355 کې امر کوي الله چې وسته یې نو به صبر او سلام امر کوي موږ تاسو ته چې مان اندا د غوړې زکه ورپسې ولګولم و امر بته صورت کې سوره فاتحه کې او ویل چې اهدينا الصراط المستقیم اوخه مضبوط کې مونږه پلار نه غواندي کله کې مونږه بلارانی غ باندې توفيق راکي مونتا دني غلارې نو په دې صورت کې صورت بكره کې اول کې وي اول آیت کې دویم آيت کې ذالک الكتاب کتاب ری بفیه دا کتاب کامل کتاب ده چې دي کې شک نشته کپه سیده لار مانې ځان مون پرون ویډیو کښې سیده لار تشه ده قران کې یو درې لاروي ني غلارې یو توحید یو سنت یو قران نو په دې صورت کې اول کوي کپنی غلار باندې کلکېدل غواړي ذالک کل الكتاب لاره به فيه دا کتاب رونی سا د کتاب منزان کا دی کتاب د پر زیان خواري وباس زانور منی کا په دې کې شک نشته نو پنی غلار به مضبوط شي زکه ورپسې ولګول مخکې صورت کې صورت فاتحه کې او ویل چې اهدی نس ستراتل مستقيم مضبوط کې مونږه پلار نه غ باندې نو په دې کې آیت نمبر دویم کوي چیزا لیکل کتابو لا ری بفیهی دا کتاب این دا غنی غلال خو قرآن دیکھا نا دا کتاب دے کامل کتاب لا ری چې چو پدی که شک نیچ ترے سمت لب دیں یعنی دا کتاب رو نیس ہے دی کتاب تا ٹیم ویر کئی دا دی کتاب دا پالا زیان تکلیف ہو با سئی ازدائی کئی عمل پا گو کئی نو پا پسراتو المستقین مانے بچے شی کلک بشی د ص فاتحه پسیم بلواجه مخک صورت کی صورت الفاتحه کی ویلې جسراط الذین انعمت علیہم کله کم کی پلار ادا کسانو چتا احسان کړی د پغو باندې نو په دې صورت کې اولو پینځو آیاتونو کې په سورہ بقره کې اولو پینځو آیاتونو کې د هغه احسان کوونکو پینځه صفاتونه ذکر کړي زکه اور پس یو لګولو په دې صورت کې صورت بکره کې دا احسان کون کو چا م چې الله احسان کړی ده دا غي خلقو پینځه صفات ذکر کړي زکه سورته بکره ولګوله د سورته فاتحه پسې مخکې صورت کې سورته بکره کې پس سورته فاتحه کې وې ویلې چې سراتولذین انعمتا لهما کله کې موږ په دا کی صورت کی صورت وی چی کسانو چې تا احسان کړی ده په وای باندې په دې صورت کې صورت بکره کې اولو پینځو آیاتونو کې اول پینزو آیتونو کی اگر چامن چی اللہ احسان کردے دا آغی خلق کو پینزا صفتو نذکر کردی نو زکر دا سورت بکرہ والا چا پسی وی ما پسی ما سرکنے چا, چا پسی والا گا والا فاتح سورت فاتحہ پسی زکرش لگوی خواہ بلا وجہ چو شو دا رب تون آتا نہام وجہ مخ کی سورت کی سورت فاتحہ سورت فاتحہ کی یو بیلے چی غیر المغدوب علیہم نه پهلار کسانو چې غضب شوي د پاهغوی باندې هغې د لار نهمو ساتې نو په صورتت کې صورت د بکاره کې آیت نمبر وم او شپغم کې شپغم اووم کې د غیر مغدوب عليهلی او چامه چې غضب شوي د هغوی دوېفتتونونه لازیکر کړي دي ځکه ور پسې لګلو مخې صورت کې صورت فاتحه کې و چې غیر المغضوب عليهم نپلار دا کسانو چې غضب شوی پاغوی غوي نو په دې صورت کې صورته بقرہ کې آیت نمبر 6 پغم اوم کې دا مغضوب علیہم والو دو صفاتونه بیان شوې دي نو زکه دا سورہ بقرہ ولګول کوم صورت پسی سورته فاتحه فاتح پسی لسم وجو لیکم مخکې صورت کې صورت فاتحه کې اخیره کې وی چې ولد دوالین نپلار دا کسانو چې حیران دي او پریشان دي دی. د, د دین په موم د, د حیران په او پریشان دي نو په دې صورت کې کی... په دې صورت کې سورته بقره کې آیت نمبر 89 والا تر آیت نمبر سمه پورې آیت نمبر 89 والا در آیت نمبر 14 سم پوره دا دوالینو ل صفاتونه ذکر کړي لستی کنا صفاتونه ذکر کړي ل صفاتونه ذکر کړي زکه سورہ بقرہ د سورته فاتحه پسې ولګوله مخکې صورت کې سورته فاتحه کې اخر کې وی چې یا الله مونږ د دوالینو د لارینه وساته نو په دې صورت کې سورته بقرہ کې آیت نمبر اتم نوا تر آیت نمبر 14 سم پوره دا غووالینو له صفاتو ذکر کین نو زکه ی صورت بکرہ ول غولا د صورت فاتحه پسې د دوی ربتونم دیخه بلکې د یو یو آیت چي د دوا دوا درې درې ربتونم سره راوباسري شي د سوربکره کئ الحمد خموغه یو یو رب ذکر کو دا, دا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا قناب د یقنستین تر ول دواری نه پوره د ریټور مونگا د سره یو یو رب ذکر کړو کله ربتون چدی دا ډیر دی, دی. خموغه اغا ذکر نکړب دا کافی دی څه خبره وشوي په پینځو خبرو کې دوه خبرې دو خبر بیان شوهه اوس درې خبره ولیکم امتیازات د صورت امتیازات د صورت خصوصیات د صورت. صورت, صورت ان هغه کوم خبرې دي چې په دې صورت کې شتا او په نورو صورتونو کې نشتا ادم یوته امتیازه تولې کځان سره یو یو امتیاذ ده چې په دې صورت کې اعظم آیت ده سورت ممتاز ده په بیان د اعظم آيات باندې آيات القرسی چا ته مونږ وایو د کوم سورت کې د آيات القرسی کته نن ټکوختنو کې چې آيات القرسی په کوم سورت کې ده تاسو بصورت وایي چې په سورت البقره کې دا د امتیازاتونه تاسو را دا پته ولګیدل زکه دا سورت په بنور سورتون کې نشته ده د دې سورت شو؟ خصوصیت شو چې آيات القرسی په دې کې بیان شوې ده نو اول اول امتیاز سورت ممتاز ده په بیان د اعظم باندې په بل صورت کې د هغه اعظم آیه دی أغله دا په دی صورت کې راغله دی د دې صورت خصوصیت دي دوه موجولې کوي صورت ممتاز ده په بیان د منازري د ابراهيم عليه السلام او د بادشاه صورت ممتاز ده په بیان د ابراهيم عليه السلام د منازري به چا سره د بادشاه سره بلزہ کې د ابراهيم عليه السلام دغه مناظره د بادشاه سره نه بیان شوهه سورۃ ممتاز ده په بایان د مناظره د ابراهيم عليه السلام د بادشاه سره بلزہ کې د مناظره نشترې ده په دې صورت کې ده درېم امتیاز سورۃ ممتاز ده په بیان د پنزو واقعاتو چاغي کې الله مړی واپس راځون دي کړي مړ کړي دی بیا راځون دي کړي دی پدې دنیا کې قانون خدای راچې وسړې مړ شي بیا خن را ژوندۍ کیږي کی کنه په دې صورت کې پینځه واقعات ذکر کړي چې بعضې خلک علامړ کړي دي او بیرته را ژوندۍ کړي دي دا پینځه واقعيات په دې صورت کې بل ځکه دا واقعيات نشټلې دا دې صورت چې شو امتیاز شو سورث ممتاز په بیان دغه پینځو واقعيات وباندي چې هغه کې الله هغه پینځو واقعيات چې الله مړ کړي دي هغه خلک دي او بیا را کړي دي بلزې کې دا واقعيات د 15 واقعيات نشته ده په دې صورت کې دي څو شو 3 3 څلورم مليکې صورت ممتاز ده په دی چې دا په قران کریم کې ټوله لوی صورت دی دوه لوی صورت بل نشته ده د درې سپاره تقریبا دا صورت دا نور دا نور آ, باز صورتونه یو سي پاردي باز صورتونه یو ني مسي پاردي خو لكين دا صورت واقع وا, وا, وا, وا, وا, واحد اغه صورت دی یا تقریبا درو سي پارو تر يعني دا صورت په درم سي پار کې ختم شوې ده بیا دا ردي یو خصوصيت دي صورت ممتاز دی په او غدوالي د صورت باندې چې دا صورت ټول نه لوی صورت دی په قراني کریم کې بل امتیاز لري کوي صورت ممتاز دی آیت نمبر 202 آتیاباندی سورت ممتاز د پا آیت نمبر 202 آتیاباندی چه دا غا آیت پولن لوی آیت دی اینه دا سورتم سورت هم لوی سورت دی او پا دی سورت کینه یو آیت دی چه آغا آیت دو سوا دو ایم نمبر دی اغه آیت په ټول کې قران کریم کې ټول لوی لوی آیت ده اغه لوی لوی په نور یو کې نور یو سورته کې نشته دا په دې کې ده سورۃ ممتاز ده په آیت نمبر 222 ته چې دغه دغه نمبر شریده 222 تم د په قران کې ټول لوی آیت ده بل امتیاز لري کوي سورۃ ممتاز ده په بیان دغه اټو مقاصد په بیان دغه توړو مقاصد چې هغه اصل مقاصد د ایمان کوم مقاصد علیا دي هغه کوم مقاصد دي نه نه نه دا دوا نمونه ګټه مهمه او اصول مهمه او اصول ممد مقاصد په اصول مهمه کې دي او څلور مقاصد په اصول ممد ده کې دي دا اټو وړ مقاصد په دې داسې بل صورت نشته چې په دې یو صورت کې دا ټول مقاصد بیان کړي په انې په دې صورت کې اصول مهم بیان شېو دي او ورسره ورسره اصول مهم بیان شېو دي صورت ممتاز ده په بیان دغه اټو مقاصد او چې هغه اټو مقاصد اصل مقاصد د ایمان دي ولده صورت نشته چې په هغه کې اته وړه مقاصد په یو صورت کې بیان کړي ټول شپږ د دې يم ته ازاتي به زه بس ته خام دا او لا رودريسي په یو صورت ده په سوسپ کې تګرځه او امتیازات ذاتو باسه ربتونه به باسه په یوشو به دا مونږه تصویره په چلو مونږ د دې مونږ نه لکه خپل استاد چلولیو چې دا ستوره وباسه ته قران کې خپل سوچ کاوه چې دا خبره په دې سود کېښتاو پغې کې په نور قران کې نشته ر نو هغه نو پیر وباسه ته دریاب دا د قران کریم نو دا ر وباسه وسه دا نه رتون وباسه چې د دسو د سورې فاتحه سره وڑکه سورته و آیتونه سورته لیکن دا د سورې فاتحه د غون سور سره ته په دې کې سونه رتون وباسه لشه کنکشن ر وباسه لشه په خو لاړې دری خبرې به د پنځو خبرو کې دری خبرې لاړې څلورمه خبره خبر ولیکوس مقصد د صورت اواز د ټولو کټ کیږي او کنه یو مرګره کمي هغه او کې ها ها خام چې ورما خبره ولي کوي مقصد د صورت یی هغه کوم ور دا غو درې په صورت ده کنه د کی بډې خبري دغه په څوونو خبري وبالا کړي احکامات به بیان کړي ډېر ځات بیان به په کړي لیکن اغه اصل مقصدی خبره د دې صورت کې ده چې اغه ډېری د اصل مقصدی مسلو نه تاویږي دایره کې اغه کوم خبرې دي مقصدی خبره لکه او وګ دا خبره کوي کنه درې پاڼه خبره او کوم مثال خبره درې پاڼه د لتیری کې نخره کو ته څور دی چیرې مقصدی خبره درته او کتا خبره درې پاڼه ګډې خبره وکړي پلانکي خبره دې مو چرډله پلانکي خبره دې مو چرډله خبره ته کاوه چې مقصد څه شي دې مونږ دې ویو کنه هیڅ تا مقصد څه شي دې نو د د صورت مقصد څه شي نو مقصد د صورت دې بیان د چلور مسلو په وصول کې ځان سره مقصد د صورت دې بیان د چلور مسلو اوله مسلو کې اثبات د توحید په سلورو مسلو کې اوله مسلو کې اثبات د توحید دویمه مسله په دې صورت کې دا مقصدی مسله اثبات د رسالت دریمه مسله په دې صورت کې مقصدی مسله دا jihad فی سبیل الله دریم مسئلہ ده پدی صورت کې jihad fi الله او چلوره مسئلہ ده پدی صورت کې مقصدی مسئلہ انفاک الله مقصد ده صورت ده بیان ده چلورو خبرو اوله خبر کومه ده اوله مساله کومه ودا اثبات توحید دویمه خبر اثبات رسالت دریم خبره ما سره وې درېمه خبره جهاد په سبيل الله او څلورمه خبره انفاق په سبيل الله اوس دغه څلور وړ د لغ لغ تشریکوما چې اسباده توحید تمانه اسباده رسالت تمانه جهاد تمانه انفاق تمانه لغ لغ تشری کړي کله شي ورسره ودی کای ځان سره خبره ضرور دبل کې دیکل اسباده توحید ویلې کیږي ثابته ول د توحید او او توحید توحید ویلکی کی توحید ویلکی کی د الله یو والیتا په ذات او صفاتو کې کوم ذات چې د الله یا تر کوم ذات چې د الله تر څنګه دا هغه متالم معلوم نه ده کما یلیته بشانه علماوی څنګه چې دا د شان سم مناسبی دا غي تشریح منتنه ده شوی نمنګ تعالی کړي دا غي تشریح نمنګ پیغمبر کړي دا غي تشریح زکه کې دی شی زمونږ د پوی هغه د الله د ذات د پوی چا الله ذات څنګه ده زمونږه د سمج نه خبره بهر ده په دې وج باندې کوم خبره چې انسان د پوی نه بهري سختي هغه خبره الله نه بیانوي قران کې هغه خبره پیغمبر نه بیان کړي نو لکه څنګه چې د الله ذات کې یو ده ذات یو ده کنه الله نه نه د الله نه برڅوک شته او د الله نه نه څوک ینی نه د الله څوکلار شته نه څوک مور شته مثال خبره نه څوک بل نسب کی څوک او نه نا ته پیدا دی لاندې نو ذات کی څرکم چې یو, یو دی د غرنګ الله په صفاتو کې نیو دی ترکم صفات چې د الله دی اغه صفات دبل چانشته اغه صفات نه د پیغمبر شته نه کی شي چې کوم د الله وي اغه صفات نه د ولي کی شي اغه صفات نه د کوم بل مخلوق کی دی لشی دي ته توحید الا یو منل پزات کیما صفاتو کیما بل دغوره يهودو نصارا هندوانو او زمون دمسمان اکثریت دا, دا الله پزات کی خو یو منی لیکن صفاتو کې الله یو منی ګوره ښا الله صفات نور ته بیانې ایسيان دا الله صفات ایزال السلام ته بیانې يهوديان دا الله دا رنګي هندوان چې دا وګړي خو په کروڑونو دي چې دا وګړي دا الله صفات بیانې یو کشمیر او مونږڅ کوو مونږ د اللله <سؤال> صات به یانو با باغانو ته پلانکې د بچوززی مور دی پلانکې د تبا کوو زی مور پلانکې د مرضون زی مور پلانکې د زی مور دی پلانکې د غ زی مور دی د پانکې د لوونوززی مور دی بسمونږ ډګې ورټ دي ځ نه. د الله صفا د زی مور الله <سؤال> دی د بچوززی مور الله <سؤال> د ممرونو زی مور الله <سؤال> دی دغهرنګې. د غیبانه امداد دا زی مور الله دے یا الله مدد دسې نه شو چې یاره سور الله مدد یا علی مدد یا فلانی م دا نه شولی ځکه دا چغه یو اللهله لایک ده لو دا الحق دا چه خاص الله لایک ده دا, دا چغه بل لایک نه ده بلڅوک د چغې لایک دی نه ځکه هغه موجود نه دی که نهغ ته چې چاله چغې او چغ وه هغه موجود نه دی یو بل ځکه لایک نه ده چغ سر اختیار نه شتهري. پوښې الله موجودم دے زکه مونږ وایو چې یا الله مدد او بل الله سره اختیارم شتا نو زکه مونږ چې یا الله مدد نو اسبات توحید مانا دا چې دا ثابتول چې الله په ذات کې ميو دے او په صفاتو کې ميو دے نه په ذات کې څوک شریک شتا نه په ذات کې څوک دغه غونډشتا او نه په صفاتو کې څوک دغه غونډشتا د دې اسبات د توحید دا یو مسله دو یو مسله اسبات د رسالت ار اسبات خو ثابتول ته ویل کیغه معلومه ده رسالت ویل کیږي پیغمبره ای تا رسالت ویل کیږي پیغام رسول و تا ده د رسالت ویل کیږي دا کار تر رسالت ویل کیږي څوک دا کار کوي دغه کستا پیغمبر ویل کیږي یا رسول ویل کیږي او دغه کار ته شي دغفلتہ رسالت ویل کیږي نو اسبات د رسالت سمانه دا خبره ثابتول چې الله هميشه د پاره پیغمبران علی ګلیدی الله هميشه د د مخلوق د خیر د پاره د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران علی ګلیدی هغه پیغمبران او خلکو ته د الله پیغام رسولیدي هغه پیغمبران او خلکو ته د الله احکام بیان کړی دي دته ویل کېږي اسبات د رسالت او باغي کې ټول اخری پیغمبر نبي علی السلام دي دا هغه هغه باندې دا سلسله د پیغمبري ختمه شويده بیا غينه بعد بل پیغمبر راتونکه نشتره دي ته ویل کې چې اسباد د رسالت یعنی دا ثابته ول چې الله هميشه د لپاره پیغمبران را لګې دي تجو د لپاره لګې دي چې د الله پیغام ورسې مخلوق لا او مخلوق چې کو په غلطو عقيدو په غلطو اعمالو باندې اقتدي هغه سي اعمال او سي عقيدو له رو بني راوي دي دا غيکه نه د دې لپاره الله پیغمر علیه السلام د پیغمر علیه السلام او په دا سلسله کې اخیری سلسله د چا ده د نبی علیه السلام ده د پیغمر علیه السلام ده دا غنه بعد بل د پیغ... پیغمر د پیغمر سلسله ختم شویده دې ته ولیکي اثبات در رسالله تفصیل به ان شاء الله ور سره ور تفصیل کو ډیر ته چې جوهر پکې زوبیا دا دو مسلې شوي درې مسلې تشه وا جهاد فی سبیل الله جهاد ولیکي کوشش ته کوشش کول د الله کې د چې کوشش کول دا کوشش کول چې د الله دین په دنیا کې خور شي دا کوشش کول چې توحید د په دنیا کې خور شي د پیغمبر اسلام رسالت د په دنیا کې خور شي دغه کوشش ته کېږي جهاد فی سبیل الله دا الله پلار کې جهاد کول به موږ په اصول کې چې جهاد کې ډېر قسمونه دي یو چې د جهاد د نفس سره ده ټول افضل جهاد نفس سره ده چې سره خپل نفس سره جهادو خپل لفظ تعالی تابع کی خپل لفظ پیغمبر اسلام د احکام او د پیغمبر اسلام د اقوالو تابع کی پهوشه دا دویم نفس د شیطان سره د تفصیل ټول موږ کړو چې شیطان وتا د صحیح عقیدې نه اړول کوشش کوي د قران نه اړول کوشش کوي چې تا واړی تنگ کله به چیر دا خو ډیرو ډیرو کله به دا خو یره لګلګ وی او کیسه خورید وکړه د کړه دغه قران مجد، قران مجید پاته ده دا کده چې مونږ یو یو آیت وې یو دا خو با درې کاله ضرر کاله بولېږي حالکه دسی ني داول کوم تفصیله که کوم چاول خلک یو خلک ني یو بل چې دا مسلو سره لګ آشنا شي آیتونو سره لګ آشنا شي مونږ زکه اوا را ورا ورا دا سبق وایو بيدغه مرسوی چې کومه پاول کیویو بيدغه مخکې بيدیمه تفصیل نه کوو بیا ځکه مخکې ان تفصیل شوی کړه ټول خلک په دې معنی پوی چې اسباد ته یو څه د اسباد حالت څه د jihad ته ته وی نو ټول خبرو معنی به تفصیل بیا مونږه صرف یو آیت د خبر ذکر کوو بیا مونږه ان تیز کله به شتاند ته به چیرې راځو کیز د شو کله وی چیرې د اخو ټیم ډیر نه وخت وي لس بجې ختميږي دغه سبي وخت خو کله به ددا شیطان وی چیر د خو دی کل نشم کوله او دا خو دی کل کومه ز نختایم پيوز کی او استاد مخ کی شبل زیله من پادش حضرت تنگ کی بس تب چاره بس ته تیر ما د دې اغنه سبقنا او کلب کلب اپ بند کی کی سړی بس لګه څنګه سړی بیانوري بیان غن بکی نی یا به هن یا بس سپیکر لکی نی بس خبري چې له خوګل خوګل مسالې راته کیږي تو خدای کتاب را تبیانیږي بداورم درته کافیدا نکلم کل میکل... ان دا د کول خواري کوشش بنکې دا د شیطان غ خواري په انسان ماندی یو نو لحاد... یو له حاضر یو نو یو هغه حدیث کرا دي نبی اسلام فرمایي وای کوي سړې سادے... وای کوي سړې ډیر ګناغار شي مفهم د حدیث دا ده کوي سړې مثال خبر یو مثال بدیر کوم دا حدیث د مفهم چې سړې ډیر ګناغار ده اته هی ای نیک نه ګټه ټول ورځ بنې کوي کارونه کوي نو شیطان هغه پسې نه ختې چې صرف معمولی غونې گناه ور معمولی غونې صغیره غونې لکه صغیره صغیره غونې بنموالو سیګریټ سکل یا نسوار کول چې په اس نسوار او په سیګریټ مرवाडी کنه شیطان شوکر وباسي چې باخ په ډیوټي وکړله ځکه ګور دا غونونو کنیکشن بل سره بیاخه ته صغیره غونې کې نغونو نونو زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي هغه کبیره جوړ شي به ورور ورور کبیره زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي بس بیا انسان په نخری په ګناو نوکه نو انسان چې ده د شیطان چې ده کله انسان ډیر نیکی کنا های لیول <سؤال> کې نیکی کوي نو چې صرف هغه یو صغیره وړوکی ګناه کې ګیرم کې شیطان خوشاله شي جزو زده کار دا کارم کافی نه معنی پاره دا وړه ګنام ده پر کافی ده چې دې زه هغه ټی ګنا له تو تان به کوشش کوي طب به تانان سره چی کې جهات به او سره کې کوشش به او سره کوې چې نه ته به غونه بهده نه ککیږي تو به وبااسې غنا به د ن کېږ داناچو سړی تو بت شي توبی بیا غونهونه کې توی وباسي او بیا ونهون ک نهغ نه کبلېږي هغه هم خداغ تو به نهک لغ انسان وبااسسي او بیا یو بیا انسان د که نه نا ته وشي کله غیر اراي طور سره ته وشي بیا تو به بیا به نه نو توبه به معاف کی او چوسړې په دې څو چیزو ته ویو باس ما الله به نو به دا سوچ باندې الله توبه نه قبلي خا او غیر ارادي طور سره ته انسان نو شي نو فورا دې توبه وباسي نو دا جهاد شیطان سره کوشش وکې شیطان سره دا ری کله کله جهاد کیږي د کفار سره په تور باندې کله کله جهاد کیږي د مشرکان سره په تور ټوپک باندې دا یو خپل درجه ده دا یو خپل وخت نو کله کله هغه کې دارنګه کله کله jihad کیږي سره یو ظالم وي مسلمان وي ظالم وي تبداغه په خلاف ودریږي تبداغه مقاومت کوي تبداغه ظلم په خلاف ودریږي حدیث کوي نبیستان فرمایي چې ان الله لا ينصر دولت الا ان الله لا ينصر لا ينصرو دولت الظالمه الله ظالم حکومت نه قبلي ظالم دولت حکومت نه دغه امداد نه کوي المسلم چا مسلمان وي الله ينصرو او الله امداد کیدا هغه حکومت دولت او هغه الفاظو کی استعمال شوی عربی کی موږ ته عملي جګه حکومت ویو الله امداد کیدا هغه حکومت چې هغه عادل وی خو اگر چې هغه کافر هم وی یو کافر ده کنا او کداغه په ملک انصافی عدلی ظلم نه ل الله د کافر امداد کای په حکومت کې خو یو خو مسلمان ده حکومت کې ده خو خو مسلمان ده او ظلم کوي الله د مسلمان امداد نه کای لاند پیغمبر زم مهدیسته یی نه څه مطلب د حدیث مطلب ته شهره چې الله ظلم نه قبول بس ظلم الله نه قبول ای ته وشو لاندې خبر ادا دا نو کله کله به ته د ظالم په خلاف درېګې ته کوشش کې چې دغه ظلم په لاس ومني کې یا کله کله ته دغه ظلم په خلاف په جو باندې بیان کې کله الله سو سره نیکیږي په جو باندې به دغه بیان کې دغه یعنی دغه په خلاف به ته بیان کې خلق پوي چې دغه ظلم نه خلق بنشي او کله کله به ته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 ځکه جهاد بغیر د مال لګوله ن کېږي که نف سره جهات کې نو که نف کنټرول نو مال لګوه ځکه نفس هغه ټم کې سر کشک کږي چې مال سره دنیا سره می نه چې د انسان مال سره رامیني دنیا سره رامیني دنیا د پر شپورز منډي د چره پیسې او ګټم بس د جو د دنیا مقصد دی دای چې با سر پیسې او ګټما او د پلانګي کو نه خا گاړې وال پلانګي کو نه خکور کی وسیګم د پلانګي کو نه خروت بیل ورسېګم نو هغه دا خزين کې دا مقصد یې خې د همشنی کې یې خې د پر لګي چې پیسې او ګټما او بیا ما صبره آرامتیاب یو پیسی به را سره داب کوم او داب کوم خویشات به پور کوم خ موبایل به ګرځوم خجامي به غوند مودا خ خوراکونه به کوم خویشات انسان کنه نو دغه خویشات انسان دنیا طرف ته مایل شي او دنیا طرف ته چې مایل شي اوټو مال طرف ته مایل شي او چوک چې مال سربین لری د چاچ دنیا سره مینه ی یا ساته اغه سره د الله په دین کیز کرم ان اگر نفس سره jihad کول شي ناغه شیطان سره jihad کول شي د کافر او د اغه سره خو لري خبره ده او ورې لري خبر ده چې د کافر پر خلاف جهادو جهاد وکړتا د نن سبا چې زمونږ د د مجاهدونو ډلې دي د ځان چې مجاهدين وي دا ورې نه کامیابیږي دا ورې دوی په جهاد کې خیر او برکت نشته رې قدم مخ کې جهاد وشو هیڅ خیر نه او که دا اوس کوم د جهاد عمر خیر نشته ولی چې دلته ارمال دنیا سره مين نه ټوله د الله رضا خو به کې نشته پدې وجه باندې د جنگ خیر نه دی خې بيخي ظلم دی پوښوم کچې دغه جهاد د ظلم د ختمولو لپاره کیده ک دغه جهاد چیرته د انصاف د قائمولو لپاره کیده نو کې دی شي نن د د دې جهاد خلکونه اغنه وې بدل نه وې نفرت خلقو د جهاد نه وې کړې خو اصل دغه مقصد د جهاد بس بل بل شي دی پوښوم چوک ټولې دنیا سرمنل لري مال سرمنل لري اوی سره اقتدار ساینه لدي به جهات جهاددوو ک ان د پره جهات کوي که نه ځان د پااره کوشش کل چې مرتبهواله ما پیسې وګټم یو موکیف ته ځان رسوه چې جهاددونکی مدال دیینو خورلا خ پاې شو که نه مقصد خداال دی نه شو مقصد خو دقرورآ خوورول نه شوه مقصد د د پیغامر ستان د سرت خوورول نه شو مقصد خولاړو راغو مقصد خو نور و ګرض ده دنیا مقصد و مال مقصد و ګرض لو پوه شو دا څلور مسالې په دغه صورت کې بیانېږي مقصدي یو مسله ما سره وایو یو مسله دا دغه چې آنلاین خلک دي کنه هغه هغه خپل خپل زینو کوي په تیز باندې ما یې مان کوی تول ټول ما یې ګنو شور جوړ کای نه خپل ځان سره وایالته یو مسله شیشوا اثبات د توحید دویم مسله اثبات د رسالت دریم مسله جهاد فی سبیل مسله انفاق فی سبیل الله دا دا مقصد د صورتو او اخیری خبره ټیمم پوره ده اخیری خبره ولیکه تقسیم د صورت ززر ده. ززر یمه هغه ان شاء ده تقسیم د صورت ولیکه په پنځو خبرونه صورت تقسیم د په څلور برخه لکه څنګه چې صورت کې څلور مسلې دي او د غرانګي صورت کې څلور برخه دي دا صورت په څلور برخه کې ویشل شوې ده اول برخه ده سل آیاتونه یو آیتونه ول ترسلو آیاتونه بردا یو برخه ده اوله برخه ولیکي یو نه والا ترسلامه پوري یو لیکي مې منځ کې وغټ غون ډيش کرخه راکاغه اخر کې ولیکي سل داول کې د دې داوله برخه ده په اوله برخه کې بیان کیږي د اسباد توحيد هغه اوله مسله چې کومه ده داغي بیان کیږي په دې اوله برخه کې اسباد توحيد کې د اسباد توحيد بیان کیږي په سلو اياتونو کې دویمه برخه چاله بره سه یتونونه ده د دوه برخه به کوونه شروع کېږي او یو سرلو یونه به شروعو کېږي دوهه برخه د یو سلو یوونه يو والله تر یو سرلو شپغهیا پورې ده ی شپ ونه ده دوه برخه یو سرلو یوونه والله تر یو سلو شپهه م پور ده پهېغ دوه مسله چې بعد د حالت دغه بیاږي پرې دومه برخه کې رساله نواله تر 216 پګهاویا پوره په دې کې اغه دوايو مسالې اثبات در رسالت دغه بیانې او درېم برخه د یو سل وا او تر 230 تر پورې ده درېم برخه د یو سل وا او تر 230 تر پورې ده چې پاره کې د جهاد فی سبیل الله بیان دغه درېم مسله کومه وا دغه بیان په دغه درېم برخه کې او تلور ما برخه ده نمبر 2459 والا تر اخر پوره ده بیا د صورت تر اخر پوره 2459 والا تر اخر پوره خبر مکو ایمنس کی زه تا ویم بار بار کنا 2459 تر اخر پوره ده څوم برخ برخه ده او پد کی اغه انفاک فی سبیل الله بیان کی نو مقصد د صورتو بیان د تلور مسلو کوم کوم مسالې دې اثباته بڅتصغری شنو اثبات توحید اثبات رسالت jihad فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله سورۃ بقین څلور برخه کې تقسیم اول برخه سل آیاتونه و پدې سل آیاتونو کې بیان ده سل یو نه وړ ده پدې کې او دریم برخه یو تر 203 200 پورې ده پدې کې بیان ده الله او څلورم برخه ده 245 نه وړ اخرې پوره ده د دې صورت تر اخرې پوره پای کی بیان د انفاک في سبیل الله موږ نن چې موږ د هر صورت شروع کې کو هغه موږ نن سبک کوي له اخر الحمدلله رب العالمین